Alhamdulillah, s'salatu s'salamu ala rasulillah wa ala alihni wa s'shbihi wa nualah Allah në falanderojmë va të mërëtindimë të faalë kërkojmë dërsa ne vërdojmë edhe son të melena Allah jallahu ala më takime të radhës dhe mëmësimë të radhës nga një normë, nga një lejjë jë Allahus që e kemi filluar të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të një ndarje që e ka bërë Zotë i Gjellewala mes asaj që e kemë përmendë të kaluarën. Këmë ndarje përshin besimin, përshin fjaltë, vepratë, dhe gjitha ato që e rrëthoj njëri unë jetë në kësaj bote. Allah ka përmendë nërse e mira dhe e keqja nuk janë të barabarta. Kjo si njëri e përgjithë më është e njohër dhe dikush ka më të si me pyjtë pse pra me folë për këtë qështë e qështë e Se së njëri në botë me e pëjtë, me e bomirë dhe më bëkja qa është njëtë, të gjithin që nuk është njëtë. E pëse prapë e marmë këtë normë dhe qëfar kuptimi ka kjo normë, një pjesë të kësaj përgjitë që kemi edhe në takimin e kaluarë. Ku kemi përmendur shtatë arsye dhe nanën të të tërë edhe dobi, dhemësime dhe porosi që dalin nga kjo normë. Nduke fëlluar nga ursia Allah Gjallewale e kështë më Doroson do të mundohem që t'japi për një një pyetje tjetër që ka të bëjë me këtë normë që është pasojë që e mira dhe e keqja janë njohura kuptim gjeneral, të përgjithshëm, jo një kuptim të detajuar. Dhe sësli njëri e din se s'njëri edesa nuk duhet më po keq, se s'njëri edesa duhet më po mirë. Pse njerzit bojnë keq? Pse njerjit janë pjesë të keqjes? Pasi që Allah xhallahu ore i ka ndarë këto gjëra. Dhe ndarja e të mirës të keqës është Rënjohësur edhe në, në tushmrinë e njëriut, është rënjohësur edhe në arsynë e ti. Allahu për këtë ndare ka zbit edhe shpalje, dhe gjithëve këto janë për njerëzët, ma di për shumë për njerëzve të pa mjaftushme për me i rezut të keqës. Qka është e kach efort, kach tërhecë, kach interesante që i bë njerëzit me anuka e keqëa, me ubo me të keqëa. Do të mundonë në sotë dhe me ndonë përgjitën këtë pyqje përme zisa pikave të caktuar. Përëndaj, Allah u Gjallahu Ala në vetë ajetën që i këmë përmejën në takimin e kaluar, ku thotë se nuk është e barabarth e mira dhe e keqje. Pas e i shkaf dhe Allah u mështëdim, edhe në qofë se shumësia kësojt ligë dhe të keqje ty të banë për shtypje. Edhe ky është një ligj. Edhe ky është një rregull që Zoti dje leua na e përmend kuadrin e këtij. Et çka thotë ky rregull se njerëzve zakonisht ua përcakton orientimin, ndër njerëzve zakonisht ua përcakton mendimin që e përçafojnë shumica. Shumica janë kështu. Shumica njerëzve bëjnë kët. Prandaj shumica është problematika. Dhe kjo është një për arsyeve kërjesore që i bë një erzit me ju shmangë këthirjeve të natushmëris, me ju shmangë këthirjeve të logike të arsyeve, me ju shmangë mësimeve të shpalljes dhe me shkuka, aja që është e keqe dhe e ligat. E dhe përse kërë kër flasim për shumicën të ndërru dhe zërë, këtu zakonisht edhe një erzit kanë dhe qasjet bërindukon ekstreme, ju të drejtë, ju mësatarë. Cëta është ta e qasja ekstreme? E para është që disa njerëzë shumicin e përcaktojnë si një faktor determinuas për dëvërtetën. Shumica, dhe dë më thonë, mirë është të tonë. Kjo është ekstrem. Dhe ata që njerëzë gjithmonë me shumicin janë, kjo është ekstrem. Por disa të tjerë që gjithmonë e qërtojnë shumicin. Dhe më thonë, nëse shumica jenë dikun, aji mendon se e kunder të e shumicin është mirë, dhe kjo ë e ka dëso njërë nga njërë për e përshamë e përcakëtojnë saktësit e rrugës e përzjetun bëjë bazë dhe qka fitë, pak jenë nabëtën. E pakica është aja që përcakëton dhe më thonë dë vërtetit, edhe kjo është ekstremur. Përëndaj, për shfarë shumit dhe për shfarë pakicë e bëhet fjallam. Filim ishtë të nërëdozër dhëtë me kuptu se në këtë ajatë Allah o kur thëtë edhe në Shumësia e një të kjeqe Dhe në jetë e tjerë, Allah Gjellar përmenë se Njerëzë shkojnë ka shumica Shumica e njerëzët i nuk e gjenë fanindrues Dhe shumica e njerëzët nuk besojnë Allah Ndryshët pos nuk e i bërshok në adrem Në zakonishtë Quran Në mënyrë qërtuse dhe kritike Trajtuat shumica, por nuk o gjithë mungë kështu Prandaj, qështje e shumicës është relative Dhe relativiteti i kësaj përsa këtojt edhe shikot edhe nga aspekti vendor, nga aspekti në kohor, edhe nga aspekti i lojet, për shambur. Sotë të nëzër të nëtojtë që mohimi i fes ateizmi të mbështetën disa shtylla saktuara që i konsiderojnë të fuqishme edhe stabile për balë fesë. Njën nga atojnë, që ka thojnë, Shumica e shkencëtarëve, shikoj, shumica e shkencëtarëve kanë qenë mohues ose janë mohues. Dhe përdesur njerëz të dijes, janë ateistë, nuk besojnë. Kë i bien në kuptues se ata kanë gjetë diçka në këtë dhe nuk kanë gjetë diçka në besimander mohojnë. Kto shumica sot ku përmendet? Në kët ku mund të jetë shumica? Mund të jetë, pse nuk ka, po mund të jetë. Mirë pa duhet më për fat të shumica gjithmonë e kufizuan koca këtu, më po do të më shiku kët shumicë njëtë historisët. A veç këtë ku ka pas shkencëtare, ka pas përpara. të përpara. Pa najtë të ndërëdhëzme, se shikujme përshamu të sot, në këtë të dini dhuje, nështë të dhe ma mirë në basë të studimive të shkencës e si i bëni, se sot shumice e, e, e, e, e, e zbulimeve që ka ndalë, shumice e të arriturove, shkencëore edhe teknologjike që janë, realishtë janë produkt i një mundi para prak, dikushka arë, e ka kurorizu, nuk ndënë dikush që ka qenë para tij. Pa shumiça e e e të arritur ato janë barazh i të kaluarës. Dikush ka ardhe i dedikon, ka shtuajti dikun, pastaj dikush për shkak të rrethanave mundësive kështu më rad e ka ardhe ka kurrizuar. E shumiça e, e mjetëve sot funksionon në bazë të ligjeve të zbuluara para 200 vjetë. Po as skarit me finalizuat prodhim ka ardhe kur sot e ka zbuluar. Madje në këtë zinxhir të zbulimeve përmendëse bota në historinë e shkencës, në masë madhe i ka batë shkencëtare musliman. Atë e një halk lidhë se erënësishme, pa të cilin nuk kishte me funksionu shkenca sëtë, e që të gjithë kanë qenë musliman dhe vesimtallat. Për daj shumica në këtë rastë, qështë përsa këtuat? Nesë të të të shumica sëtë, pa thëmë kushtimisht, e përsa edhe sëtë nuk është ashtu. Për daj shumica nuk është gjithë mund ajo q mund të përkufizuat ose përsaktoat si e referencë, e ndikujt për me përsaktu sakëci në njëve prime, ose e kondërta e kësaj. Shumica për ty është shumicë, për mundi që ka të të shumicë, andaj përsaktimi i shumicë është relativ. Që ka përsa në këtë shumicë? Që shë dhimna, që shumica e njerëdhe. Që shë dhimna. Përndaj, për, për dhimë që nuk do të më rafë prej e sajë, e dhe sot e sh që njështë i referojnë kësoj ato. Shumica është kjenstuar e besën këtë teori, për shambull, caktuar. Kë e dinti që shumica, a i kënë umru, për shambull, a i këndë gjutë jatë atë, atë tjerë, historikisht, për shambull, që kanon tjerë, e kështu me dhëmë. Andaj, shumica nuk qërtoj gjithmonë, por asë nuk javdroj gjithmonë. Shumica të nërëndazër është element ndihmës. Në më thonë, nëse egzistë e cila është konstatu me standarde cakta, që në basa të të standardeve, njete vërteta. Pasaj këtë vërtet, e pasoj shumitë e njerëzve, atër kjo shumitë këtë ras mund tjent një lojtë përkraje për të për vërtetin, por ju për caktua si të vërtetës. Andaj sëtë për shumë në një kërthemi, një kush ka mund si me thonë, cila feja që mas shumë të sëtë pranohet islami, e për po mirë këj bjenë që s'ka ka feja vërtetë Se ju po thoni ti shumica, a është kjo ja. Ne themi se mësipari duhet më ulëriru nga shumica nga pakica. Nuk duhet më shikojnë shumica në pakis një herë ec, duhet më përdorë standarde të caktuara për më njëtë vërtetën. E kur e një, pastaj shikon në pakis edhe në shumicë. Nëse janë pakis, sa është e çuditshme. Nuk është e jashtëzakonshme që të ko caktuar në vend caktuar, pakica një me pasu vërtetën. Kjo është e pazakonshme. Nëse janë shumicë, është nërmala që njëtën se zhveshën nga rëthatat të caktuara me pasu vërtetët. A në gjithë mund ka mundësime edhe unë, ka jetë dhurë, shumicës edhe pakicës, parë pas përcaktimit të vërtetës në bastë standardeve të caktuarat. Pra ndaj, njëri me shumic ka mundësime u ndi ma komat, ma rahat i për jo me me e bo përcaktuatës e vërtetët. Nga se uh, edhe Moshek me me të mekës në për mundësi dhe në për aftësi me i rezistu argumentëve që irdin e të pegamberi s.a.sallëm nuk patë të rrugdojtët të të tëpër. Të. Nuk patë mundësi me i rezistu, atër e të përderën argumentën e shumicës. Nduk e thonë, nëhënu e këthëru emualën vë e uladën vë më nëhënu bë muadhebin. Në jemi më kalab lakë, më fëmije, më fërëfisë, për dhe... Pasori që më shom, andaj kjo është një argument që nuk kam na denu Allahu xha de valla. O shokollë shumica, e pasurisë dhe akrebave mos më denu. Çka koli kjo më të vërtetë? Çka koli kjo më shtpole apo më denim? S'ka lë kjo. Po e pa njerëz me pamundësi me përdor argumentet esenciale, thelësore, pas sa shkoj tek shumica apo te pakica. Është nisi musliman kimi çase mesatarë. Nuk e përshtym shumicën, do nuk e trajtojnë gjithë njerëzit e mjet të largasaj. Por një jo dhe si përcaktuas i dëvërtetet dhe si argument që në temë bështetemi. Jo, e vërteta përcaktuat me tira standard, me tira kriterët. Shpallë e lojën leuale, argumenti i qarë dhe i sakë është përcaktuasi dëvërtetet, i të mires dhe i të keqes. Pasaj shumica e merë dhjersimin e bastë këti përcaktimet e kësaj të, të vërtetet. Këja është një pëjarësive që njerëzit, në më thonë, e praktisit mirën ose nuk e njohin mirën, realisht bëhen me të keqën. Për shkak të shumicës. Për shkak të shumicës. Edhe sot nëse bisedon me një njeri caktuar, për shembull, pse nuk e bën këtë obligim fetar? Qoftë musliman apo muslimane. E shasë nuk ka, nuk ka ndonjë argument që, nuk ka ndonjë ndonjë arsyeitim të pranuar përveçse shumica që sot. Kët njerëj sup janë bojëna. Ka një arsye bunit të keqë se e bën këto. Po kedit buojnë që shtopë. Kedit po shkojnë këtu. Apo, por kjo është ajo që njerzit i bën me sku. Prandaj Allahu xhallehu ala permësonë normën e kanë mësuar se si më u përcaktu përball grupimeve të njerëzve. Shumicë dhe pakicë. Si më kanë më bua. Nuk ta përcakton aspektin numerik i kësaj grupi, i, i këtij grupimi, por ta përcakton Dhe çka paraksoj. Ajo që kemi thënë deshë ne kaluar. Allahu xhalla wala nga ursia ti e ka nda të mirën e të keqën. Andaj njihe atë që Allah e dot, ka nda, bëu me të mirë, pastaj shiko kush e mëty jepon. Sikurse ka thonë Aliu radhiyallahu ta'ala. Njihe vërtetën i një pasuesës. Do njihe thëmir vërtetë jo pasuesët. Jo me një vërtetë për më pasuesëve. Dikush e njeh vërtetën për më shënjërat. Do dikush e njeh vërtetën për më të rastëndarët. Dhe Elodina ka mësuar që shumisa dhe pakica realisht nuk kanë dikim përcaktua së në të vërtetin të mirë në të keqenë, por e kanë një real ketër si kurse e përmende në këtër. Një të tërë arsyje që i bëj njerëzit me anu ka e keqja, të thotë me ubu me të keqenë, me të të kuptim në fjallës e keqenë, si kurse kemi të ajtuar në takim në kaluar që ka në kuptim me të keqenë dhe me të mirë. Një tjetër faktor përcaktuas dhe që njerëzë përshkakt të këti faktori bënë me të keqen, është edhe forca, apo fuqia. Fuqia me përëtë kuptimit fjallës, qoft e autoritetit, qoft e pushtetit, qoft e paras, asmet material, e kështu më rratë. Faroni e përdori këtë dhe pasti e para ti shumë të tjera. Për. Dhe se dhe realisht e përdoren këtë forcë, për më përcaktu çka është e mirë dhe çka është e keq. Jo standardet e trupit. Prandaj shikojmë çfarë tha faraoni kur Musa Alisson i po zgjidh argumentat. Tash Musa Alisson po prezdon argumente bosh për t'regon se unë më dërguar me Allahut. Mirë. Tash ti sjell argument me këtu që unë jam çështose ose që ti je ja, ai që po pretendon. Çfarë argumente përdori faraoni atë? Për? Shikoni çka tha. Wana'da fir'aunu fi qawmihi qala ya ja qawmi A nejse li mulku Misra, wa hadhi lan haru të gjri min tahti, e felat të bësirun, em anë khajru min hadha lëdhi huve mehin, wala jekadu ju bin, e pasëta Allah otha, fa stëkhafe qawmu, fa ata'u ho. Këtë dhe me është e përdori forcët, e përsin, pushtet e pushtetet dhe të pasunis, e përsi e përdori për me e nënshu poplin, me i binë sa ja që ka thëmë, ona është e mirë, edhe përsa është e keqët. Allahu Gjallora thotë në Koran, wa nada fir'aunum fi qaume, dhe farauni ju drejtua masës, poplit të ti, duke i thënë, ja qaume, ja oh, pople jam, anë nuk jom ajë, anë nuk jom unë ajë cili, e ka këtë pushtet të pak kontestushum, të këti veni, këta ljumen që për rjedhin, realisht në nën këm të mija për rjedhin, anë nuk e finat të pësirun, Asë një të i pak të argumente, jo? Ja? Fa argumente. Po shtetin, e përsin, po shtetë që kështë e përdori për, me të regu se kjo është argumente, së unë jëmë, Zotja. Unë e përsa këtë e përsa. Pasaj tha, em e në kajrën, a më zval, keni më dyshe se unë jëmë, në të kuptim, keni, keni dyshem se kushë më i mirë, a on, a këtë që nuk dhime folë, për musën, që belëbëzante musën, Temahin, kë kë kë ky njeri për buzën i pa pushtet, me i. Dom ska për krahas, kokra. Wala yakadu yubin, edhe me dashmëri fond e, e shka, me nzihesh pri. E çka ka lidhë kjo a kokra, edhe adim, a dim në të kuptim Abelbazat me të vërtetën. E përdorja e porsinë e pushtetit dhe e porsinë e pasurisë për t'i bënë njerëz. E pas sa Allah tha fastaqqa qauma. E pastaj me këtë epërsit të pushtetit dhe të pasurisë e trambi popullin. Dhe ju nështruan ato Dhe në pranuan Pranuan Standardit e përcaktimit Dhe dalimit me të mirët e të keqët Mi qëfar baze? I baze në kësto e përsi jelët Për në dhe dhe sot njerët për shambull Bëhen nga njerë me të keqët Për shkak të presionit Për shkak të interesit saktuar Mund tjetë për shambull Në punë, mund tjetë kudoqoft Apo Dhe e përkrat të keqët Për shkak se e përsi ati e ka diturua pë E un kuptim, datorim që ka ja qenë me jetë, po ja ka qenë interes, ja ka qenë profitiimin, dhe në pamundësi që më hiqën nga ky interes e më mbet besnik parimeve të së mirës, ai e bën të keqën. Në më kohë shumë njerëz e dinë kush e filonin, e dinë çka është, e dinë njerëzit apo. Por prapë po shkojnë të keqën. Pse pa shkak këtë kësaj fuqi të thash epërsis në pasurive në, në poshtet ekstu, e kështu mërat. Dhe kjo është e forme ndryshme. Kjo është e formeve të ndryshme. Montit ka njere e përsia e dikujt me autoritet në bidikan, përsa këtu që me anuk e a keqa. E din së a keqa ma, nuk dënë me e cenu autoritet në dikujt që e respektojnë përndaj buhet me të keqin. Atër. E kështu mërat. Andaj me gjithë qartësin që e ka a keqa dhe mira, me sty në dalimet me gjitha ta faktorën dihme si Allah i ka ndihmu njëriut me e di që ka të mirë dhe keqa, njerëzit prapë se prapë, dihme shku ka e keqa. Përfarar suje, thash, këtë demisht përshka këtë faktorit të, të shumbicës, e pasaj përshka këtë faktorit e përsis dhe fuqis edhe materiale e të pushtetit e të autoritet e kështu me rada ta. <coughs> Gjithashtu të Të ndërlëzër për arsyve që njerëzit anë nënë këja keqeja. Këtë arsyve, këna për i përmendim, nuk janë përshkak që me i gjyku njerëzit dhe me hulimdu të ashtë këtë cëla pika ndikëbute këtë. Me shkuu se, si ka mundësi që edhëna nështë amëra viktim e këtyre faktore dhe pastaj të mirës me i thonë të keqeja e të keqës me i thonë të mirës. Peygamberi së sëllën, kur në ka të rejkë vërejtën nga dëgjallit, nuk e ka pasë për shlimën e në thonë që merë një bret për atyne që kanë mëra viktime dëgjallit. Apo, ju s'keni mëra, po, po ju kalëzëj për të tjetë që kanë mëra. A ka thonë për shumën? Ja, për neve ka pasë, për neve ka pasë, për sahabët e ka pasë. Andaj, ju ka të regu shërën e dëgjallit, ju rëvën e për kësa e to po. Nuk e pritë se kush ka me qenë viktime a radhës. Jo, jo, edhe këtë fakturë. Ka mundësit dikur shpineju, na, në format saktuar, asë i pasu, e, fakturët përmenë, dhe tje që kam i përmenë, nga njëre, ose disë herë, ose shpesh herë a la në rujtë, që më bëme të kjeqen. Duk e thone mirë dhe kunder ta. Me e refuzut mirën, duk e thone e kjeqen. Fakturit të të radhës dhe dhe dhe dhe është, pa mundësi e njeriu ose jo gdashmëria e ati më nda ose mehiq dorë nga benefitet e caktuara dhe përfitimet e caktuara të cilat i fiton mbi bazën e pritjeve të mira të kesa. Për shkakun njerëzit sa për me arsëtu veprimin e të keqës, e përdorin një begati të Allah Gjellewala njërë të përmbysur, qëllë është begati, Allah? Liria. Allah Gjellewala ka njën të lirë, e po, që kërë e kalin njën të lirë, dinatë masë edhe, mos më besu në Zotin fara, po. Po njëri ka këqëpërdoj këtë lirë, përndaj nëse njëri, i përmbahet për caktimet fetare të shpalljes, të asaj që është mirë dhe e keqja, e ndin vetën se është i ngulfat në kafaz, i burgosur në rrobunë. Don, unë më bësei që kjo është e mirë, por tash komplotin e fënsë komçore, për komqara, më ulëriru pe i kësaj, me amën të lirisë bëhet më të keqja ka punë. Vetëm më tregu se unë imi lir. Në nëse bën të keqja se bëson që është e mirë, e thënë që është keqja. Mirë, po nuk ka qështë me demonstru se është i lirë, po së duke për po keqë. Po të keqështë, ta. Në onë, ka mënë si të kushtë për në alë këllë, me dregu se, unë i mi lirë me vendosa pia së pia, thëmë. Rani, që dyqyështë thu, thu se, do mi kalzu Allahot, se s'mon është ti me në kufjuzumë mungë, thëmë. Unë i mi lirë, thëmë. E njëri unë, kur s'ka folë ma shumë për lirinë, se së da Ska pas kurma të e për libra, institucione, shëqata, konventa dërkomtare, dhe së natë flasin për lirin. Po realisht me shiku, realisht, rallë, ndështë të një historikë kapovakia, njëri u me qenë, me i varun dhe me i rrëbnun se së dhe fatë. Se së dhe fatë. Për nësë dhëri për shambu një, një që më thonë, një pa isi që kësë e rrëbnena thë. E pun provetja. Çe pa iksa. E robnana. Një një një një yushje e caktuar e robnana. Pantajeri duke ikë nga galeria. Na më thliris ka robnia. Duke ikë nga Rombnia ka rënë ro një shumë të keqave. Duke ikë nga Rombnia Allah xhallah lavala ka rënë ro robina e njerit e kafshës, e epshit, e kështë më rratë. Mi po për me erujt këtë benefit, si mbasti të kësoj lirije, të këti përsa këtimi, bojt me të keqen, bojt me të keqen. Nga përvojt e disa njerëzve që nuk kanë besu, kur lezëm me marët e tyne, ka qenë një lej revanshe në i besimit. Do me thonë, Baba ka qenë besimtarë edhe për me eduku e ka privu për i të punën nga njëre për me rrujtë ata për dhe kjo për me revanshu këti se unë e këmë vujnë nga personit vetarë du me kënë i lirë ka kalu në ata matë shëmëtumen në mësë besim, në te izëm, në e titi e kështë më ratë e forma tjera shukani që ka i tha popli shuaibit shuaibit a.s.w kura i fëtante që ta përqafun të mirën dhe të jekin dorën nga keqëja. Ata qëfar bënin? Kras, dhe më hon, i dhujtarisë që e kishin, ata dhe bënin mashtrim në peshore. Në matnin, kanë qinë, dhe më hon, popull trektarë, që prantyre dhe rëthyre kanë kaluar shpeshe karavanet, shumëta kanë arë njërë dhe i kanë mashtu tjërë në peshorat. Dhe kër shuaj me Alehi Salam, I kaftu që Bëhëni me të miren, një me të keqen Bëhëni me të drejten, një me padrecin Bëhëni me moralin Bëhëni me besimin Që këni subhana Si ragunat Qëfar thënë? Në surin hud në jetin 87 Allah o thëtë Kalu jashu aibu E salatuke të emuruke E netruke me ja abudu abauna Ou e nëfëalë fi amwalina ma nësha Innëke anëtë al-Khalimur Rëshid I thënë, oh shuaj A namazë që pëfëllësh Po të frimëzënë, po të inspirënë Me në upërzimë punë tonë Do me thënë A qëshë nërëbnu vëtë Do me nërëbnu dhe neva Me nëtë lirë Ti nërëbnu A që nërëbnu e jote Po të nësëmme nërëbnu dhe neva Me nëtë lirë Në vendodhë që ka në madhuru, që isha më besu, në të lirë në. Pse ti e rëbnu, në në të lirë. Të lirë në në që ka besu. Të lirë në në që farë bëjmë me pasurin tonë. E në nëfëale fi amwalëna ma në shahë. A që kënë namazë, për pësër t'i me kuni këfuzur, ma më zë bëjë. Jo, jo, nëse kemë këtë namazë, nëse na kemë këtë besibë, në imi të lirë. Në me dashtë e kalëm këtë Po shajm bu naqash me to bu na mir me to me dosh çka do jona është Ana muzet po sinç po msonç jona inneke anta al halimur rashid shikoj ne kët përfundim halim et rashid do von kaon tekshineri me aq si kushtoj të thotë tekshineri urt teksheri vizionar ti mu ti mu von ti me mbyll veten kur mëna sa ke shkuar po e atë ku m kjo votë kjo like apo ne m të një Për gdhelje, me emil taj, një falur, uretje për përzidhë në mërë. Një në kënë të lë halimur rëshik, me men kryti, kax i meqëm, kax intelektualti, kax kach... ti, me i thonë një kujtë falur. Ha e të bënë honë dhe tjertë pashkollë dhe do, e kena përta ma të timin e thonë, që ka që faqnë honë. Në amërë të kufizimit kinsë dhe ikjes nga robnimi e përqafuajnë të keqenë në tonë. Në ka njerë që së të kështë, pramë, jemi t'lirë. Në disë vende arabe, në vendin ku është kjehë kshamija, për e shtë përkë, quhet, quhen, së, ka vendit saktora, jonë gjitha, ka disë vendit saktora që quhet sheshi i liri, së të të të. Në më mëndin ku e kemi e kshamin, t'liri i imi të të të të. E t'liri qka? Çfarë delirë kanë vetu me zbulim? Nga ka robënim ndaj Allahut me mbulesë në robnim për shfaqje dhe ekspozim dhe treqëzë vëmendës atë. Cila është robënia interesante? Sot ka robni, po robni me qonë interesante. Njerëzit paguajnë para të mëdhoja me 100 qendë vëmendës, më duket. Sa për shkakun kemi Ledzojmë nga njëre, përshamu, filën, filoni, sa më rëndësi. Filën, filoni, kanë shpenzu më brena vitit, përshamu, 50.000 euro për makijaj. Përse? Përse këtër? Përsharës vjë? Me këndë, dhe mandje, me ndje, me okspozu, për me qenë i pranuar. Dëshina me këndë i pranuar më rovni. Nësi i lirëti, mësitë që jështë danë. Nuk jelin me veshë që ka danë, ki me veshë që ka... Shka... A ty në të bëmë përshypje me koni i pranumë, e kja qëka është kja? A është kja rëvnia, sërtovi. Sëndenë që është tëtë, nuk mundë këtë në e përdorë. Nuk mundë këfizimin në kërkeset e audiencës, qëka është? Rëvnia është kja, përëndaj e kanë përdorë, edhe përdorë e sotë fatë kësirë. Për më vëve të keqen, rruaj tje e disa benefitive të saktuara, Njem pyetë për mëna liria, kjinsa, edhe që sa edhe bën çka don. Për më dëshmosi jam i lirë. Ka çaft. Ndërsa liria ne e dim ku është, më si është. Prandaj të vazhdoni të bëni kaç, është më katushona imedi. Duke qos bankash, më route benefite është koha, përfitimet epshin. Jo për të shkaptu. Jo për të shkaptu. Iksa kokëkesa këtuara janë si logjike, janë si të arsyeshme. Po çka janë? jan kërkesat e psit ato. Por me rujt, por me rujt burimin e aknecive për të përkoshme dhe të përfitimit të caktuar, anë ka kërkesha e përvetsem dhe përshkon të keqën tenton me elegjitimu të keqën eksto eksto më rast. Prai faktorëve tjerë të ndrozës që ndikojnë në animin ka kërkesha për shafimin e të keqës eksto më rast edhe ignoranca, gjehlia a jetë i parë që ka zbitë është ledza. Dhe kjo është më hama pe argumentin më të mëdhaja se islami dy gjyra i refuzan. Në start, tjera me rrëdhko, po dy gjyra i refuzan. Në në dy kategori i thtarësh nuk i preferan ato. Cëtë da ta? Të parët ata që kanë pasur ndërbërt pin besim pa pa një por çfarë thot la ilallah oz di çka do të më thon çfarë kuptimi ka oz di ama kaniti ku do të thon dhe kategoria e dytë janë kategoria aty të thot kan hyun fe si pasoi ndonjë manipulim i saktum për shkak të interesave ashta fja në këtë më pashta Ajeti, një për afsuive, që kemi të sekë shumë tjera ndesët Ledza Apo Bindu me hinë fejëtën Ledza Që mës të manipuluash Ledza që mës të mashtruash Ledza për shpërblimet e Allaho që të japë që të jap, jeshtë sinqert E të refuzash qdo shpërlim tjetër që të abdikush tjetër për njështëka tjetër Ledza Ledza që të adalash besimin e drejtë nga atë një losëm e besutni Ledza Iparja e të lecëve Nuk lehen me këmë besimëtari manipulu Nuk e pranan Ineransen Veqerisht në bazë të festë Në gjith, të gjithë na Jemi ineran në bëqka Ska mështë i më, si më konjene gjithdishëm Mirë po Kërkuat deturia Për atë që kënë nevoj Për më përsa këtu opën Për atë që kënë nevoj me vepuru dhe, dhe me punuopën Duhet nukon dhisho Do me konë lektor, e ti tash ti ke obligim me lezuh dhe me mësu për rregullat e këtij sapo. Në në kom të diçka tjetër e kështu bëra, lezat. Sa për shëndetë vëzër, nëse e marr për shembull për qafimin e disa teorive të sa bin dash me besimin, e të cilat ne i kam marrë të gatshme, të pakontestueshme. oa ka dhevju besiminëm. I ka vo me konë me, me të keqen, për shfarës uja, për shkaktë, mëzdiës. Për shkaktë mëzdiës. So, pseudo teori, proklamohen, e përhapen, në emër të shkjenës e zbulimit, realisht nuk o që ashtot. Nuk o që ashtot. Teori të kontestuara, spekulative, që njerën në të manipulion, lidhjit s'ka me këtë punën, që në emër të kësaj pasaj njerëzit, bënë me të kjeqen. Për shemën, sotën vëzër, ka fatë kësish plët për musliman, ka, që jenë mashtru për shka këtë padijes se islami i ka bua për drejtë grus. Apo? I ka bua islami për drejtë grus. Ka musliman shtë më në në. Duhet, drejta grusë me u në kështu mërat. Kë njeri, dirit i kënstatim, të pa i tham kushtim e shkënsemi, a karnë bëj bazën e bindës edhe lezimit edhe dijes, apo bëj bazën i manipulimit. Manipulimit, të përdoj dy ajetën me i lezur veç, ko që më shumë? Këshme një bëhe qartë, i shtoja me e ka u padri grusë, e ka u padri grusë, ko që më të i kërë? Mi, po, kër s'ka dije, ka në sh të muslimanëve. Investime dhe interesime maj voglë bëhet gati ku në aspekt në shkencë dhe dhije se kështimë e latë. Po dhe të naqëtu. Ma vetë që ka bujëm natëm. Ma te për ka kafe, e qajtore, e tjera gjëra, për arrektime, dëfreme, ma te për ka butika që si të nëtesha shumë, e pëse kjo mirës të këti. Një po, përmballë saj. Sa vene për informim, përmësim, biblioteka, libra, e kështë më dhjën, e mbasoj të një tjeshe, a o let me manipulum e këtë popull, a o fëtima me një më dhjën, tjeshe vetëm, tjeshe vetëm. Për që një, për këk banori, sa let zëndë shqiptari libra pëtëm? O është të mërshmë pëtëm? O është të mërshmë? Në krasim me botën përendimore për shëllon. A ndaj pëtë mund që, ignoranca, i shër Is ignoranca i, i bën dëm për hapësën e fesë. Ella për hapja e fesë i bën dëm ignorancës. Nuk ka mundësi këto dyja kohë më shkurt paralelisht, absolutisht as ato. Prandaj, ay ay fraza e spekulimit dhe manipulimit, se feja të mrapa, e feja të bën kështu, e feja të bën kështu, është pjesë e kësaj. Njerëz që kanë përçafuar këtë çështje, wallahi vetëm mbi bazën e ignorancës. Dikush Një ka manipuluar me... me në gjendje t'yna, me inëronësvi, e ka keqëpërdur kënë gjendje. Edhoa ka mbillë këto... këto... po më nej... psa u de facto të pacër rrushme, nëse e vërda është këtë i që ka të të të të të të të të të. Sëtë për shambullë, në përbohët, kërë flitet për dhunën, për terorizmin, më dhe s'po ka në vë me thonë i shtëlamë, se po në në kuptuat më avdhën, a po? Mirë po, Në një qënë për qënë për shambur, të dhune se ushtuar me një vend të malë të caktuar në botë, 6% është hisja muslimanë, dhe dhe dhune së për qënë. 6%. 9% e 4% është të tjera. E ku një e binë hisja dhuna ma të tjepër? Mirë po fatë këtë seshtë, mos njoj e këtyre statistikave, gëlltitja qdo gje që vjen nga ekonë të televizionit, kanë kryu një opinion caktuar se, dhe honë, E këqja rreziku vjen që shtui nave. Si ka ndodhur kjo? Që më u bë me këtë këqje tash për shkak të ignorancës. Mos diës. Me ditë një shëtitika, me një musliman i mirë, me një pejgamber i mirë, alayhis sallam, vallai kur kush nuk bi prej kësaj kësaj makinerie të manipulimit dhe dhe kësaj përdorimi të kokave të njerëzve. Andaj tani vëzor në atë aspekt që ki njëri, ki dhije, njës i gosë. Në atë aspekt që nuk ki, një rëzikumatë. Pra ndaj ka thonë, shumë prej djetarë dhe të herëshëm ka thonë, bëhu i ditur, ose rria forë burimit dhijes. E treta, he me gjënë ruah, kope, të manipuluara, i sild bario, i caktuar, ka hëtë dëna. Ose kime ku një di shumë vetë, me nëzu dhe me mësu, Oshta që më dihet një burim sakt që ti ke më stresuar humerat, i sigurt nga dijes më kon e tretë skicare para para manipulimit, se kam me me manipulu forma ndonjë kur, për shkak të kujt, i jonas. Stomi kam dalur raportisht me keq për dur i jonas di kujt. Prandaj për shemb në trag do të vjen një huj. Edhe nuk din sa so është çmimi real i një produkti saka tu. Vajë çmimi kushton 10 euro, për shemb. Dhe dikush e ka të përdor ignoron se so që s'den, s'ka kushton kjo punë. Sa so është i huaj, nuk din. Dhe dikush e ka të përdor këtë mosdije, i arrit 50% çmimin, ose 90% çmimin, veç për për asnjë arsye të tjetër, me pavajtë të arsye të çka të dosh. Ja komo shtu këto ose po flas për të një arsye. Veç për shkak të ignorancës. Ja ashtu është. Hara me ka fitimi në më. Ka ndalu pejgamberin së sa salam. Ka ndalu. Më. Për para ka ndodh, neha në bihu sëseman të lekki rukban. Për para ka ndonë, ka qinë tregu, me kenë, me dine, ka postreke. Dhe kanë arë, me dune të pe shkiti së thellë, me shkiti për dukte. Ka ndalë në disa manipulantë, lërë qëtetë, ka ndonë, dhe i së shkroni qytetë ju atje, hargjime, naton, a gjini dikume, në shkiti kë Nëse dini vetë kat malcicash edhe e kryni çto pazarën. Pse ju kanë besu? Ka un po më, me, me më bumë shkuati e kaqë, ka e hupi, çmimi s'ka i madh, kokarash, çmimi më ksoj, ne kan shit. I kanë këçpërdur, kanë ignorancën. Ne një s'tan nuk lean as as mall me këçpërdur. Paramnan besim më me këçpërdur apo. Ham me këçpërdur, ignorojnë kujtë me mush me besim që i bën dëm atij. Haramosh ndalojmë. Para teori e manipulimit, shpërlarës së trurit të këtyre marrë është është tërësisht larg islamit apo nuk lejohet apo. Nëse dikush manipulon dhe keqë përdor gjendjen e tij intelektualën. Prandaj ignoranca dhe gjerësia e vësosur është një faktor që shkaktojnë përzihrje të kësaj njohurie, të kësaj ndarje mes të mirës edhe të, dhe të keqes apo. Ky tjetër faktor është edhe faktori i tralimit të zakunit o një zakon e të ardita din nga njerën me qenë problematike. Një një nuk je këdur në asë një nga zakon e dhe të ardita edhe pse mund të të keqë. Ose e arsjetën dë vazhdimin e të keqë një amet të zakonit edhe pse të të të keqë. Kjo është një për faktore që i bën njerën më vëmë e të keqë. Në sunë Araf, Allah o përmenë Justifikimin e idhujtarve Për i idhujtarin Edhe për të këqijet e tjera që i kam bërë Allahu thotë Sa tha ka thëmruaj dhe faalu fahishe të në kalu Kur bënin ndë një pun fahishe Pun të keqet në dytë Thonin Kështu i këni e gjitë bëbë Allah të unë a fa. A fa. A Një dhe kur që pëllëqen Dishka ere Nga se u aprisht të rezin Kapëm për të rritë Ndërsa aty ku ju pëlqen, e prishin me herën të. Andaj sëd, i vetë një sen, tradicional që përkërkujet me kënër si islami. Kullit e të rrëpër. Nuk përndëgjujnë për asgjë tradicionale, veç për islamatë. Apo, s'ka diçka të sartume, këni diçka përshamur, tjetër diçka tradicionale. Kërë gjopë? Asë as festim tradicionale, një s'pë festojnë e mu, asë për martu e mu që në martu për porra. Lidhje s'ka k Parëmëna, një babgjysh jo një parë një qimete, në ashtë të në dorsën. Vëllaj, jemi bini që është shqipë së fleta, përë. Shë e thotë, ja, këtës... Shqipë, minimum e shqipë së fleta që aja tërë. E po më anë në dorsë, me dikujtë së doptë, përshambull. Me po më anë në për rrugë të në, përshambull. E rrëkshë është të ndru me baresa, ka bini se e kanës bini ka në kontinent të të t Allë nuk është më interesant jo se mbas traditës. Veçka Islami tradicionale. Edhe ai cili tradicionojnë, veç në periudhën e kohora para zëd të komunizmit, insej kanë Islamin i dhunës dhe i prësorit jo i stabilërisë. Së nuk besoj që dikush fitynë më shumë në kërkon Islamin për një jetë apo. Së nuk besoj që ja, apo ndaj besoj që kjo çështje është keçpordë dhe manipulim. Çështja wa jadnaleha bana naqtë kanë gjetë pa Allahorton. Na, jena besnik dhe të ditës, cilës. Për që fatë të të rritë, për cilën të rritë e... për shlepër. Andaj, i dëmonë, një përshyve që ka me ashtu të kjeshtë. Ose, thujnë, Wallahu emera në biha. Allahu në akornu më këtë. Këtë këtë i pru këtë fej? Qështu e këna pasë në Allah. E Allah, pasaj, i ka përgënjeshtu të këtë të të të të të të të të të të të të të të të të të La jëmur bil fëhshai, etakuluna ala Allahi ma la ta'alemun Qështë ka mundësi Allah me urnu për punë të këshia? Qështë e mundësh me ke punë? Po njerët subhanëna, është i ka bimë që fa shkallë janë gjendje me shku për me e legjitimu të keqen për me arsyotu të keqen dhe me e nvesh me petë këtë mirës janë gjendje me shku dhe i në atë nivel me shmi për zotën edhe zotën e përzin këtë kombinim veç me mbet besnik të keqes Edhe kjo është një faktorë. Kështë përdurimi i zakonit, një zakonit, kështë përdurimi i ti, kështë përdimi i traditës, është një prej faktore që njerëzit i bënë që në vëmë me të keshënë. Një faktorë tjetër, faktorë i gjashët i parafundit, është vetëm ashtërimi, vetëm ashtërimi që njerëzit i ashkaptuin vetës, se nuk komi kaplu logaritja asë dë një mërë. Njëri lë bëjnë keqë, për asë e ndëbjë nëse si kapë kur kushë, për shama. Nëse me një venë qëtu, dikun është një një sasjetë të hullave. Në gjithë thonë ko kamera, edhe kapë policia për po vazhganë kushë i kapë kamerat. A kone masë, i ha një meqë më që kanë i kapë? Ja, si kapë. A i pretë, më kamera, më shërë kamera mu. Dëhonë, qështë dhëtë? Kur kush nuk bëndë keqë, në prezente atë që ka mundësi me kopë me dënim. Ja, nuk bvojm këto. Po më ne vrullete, agre... për ashtimete vrrulit të agrë, po më hak afektin. Po nëse njëri tenton me boni të keqçe, pastaj të sigurose shpeson këmbë shpotupet e dënimet. Dhe për shkak se shumë njerëz donjë shpotojnë pënimet, njerëz që kanë marrë fak guzim me bukeç se s'ka më pasojë. Edhe Allahu i ka qortu njerëz për këtë. Më djeu Katolik vetë. Ja o i nsanu, ma gërrë kë rrbikëllim. O njerë, çka po bën që të mashtrohesh, e të habitesh ndaj Zotit ton. Ma kupton? Çka po po po të motivojnë me buqëç, po të mashtronse nuk ka më më llogari. Cillo është atë? Mesojle më qohon afatizim japon. Po bën këç, bën këç, bën aqsë korrja. As pas smut, as korrja. Ai po fahet pas smut. Don's Ska ka punë me këçe më të mirë. Andaj barro me këçe, pastë këçe. Mersa bën një një një punkt këçe, sot të pshaj po shtohet. Unë po kam bërë çaj ndaj një apo. Po mshohet rom. Atje ka vjedh, ka përshëhum fëmijë ka sukses. Përshëhum edhe lidh me jetë për kohë më motivon. Kjo është mësimi. Unë priosem të dija jetë që Allah gjem dhe uana u atërejkë vërit njerët që mështë mashtrohen me aspekte formale por të mirën me realitetëm. Kërë fëtë Allah për kamaten që njerët kam kryu për, për tjipe që rrani është ka dobin të apë në nësë, s'ki ndryshmi a bo, a përshë a filoni ka marë, ka ështu, ka bo, e kështu mëralë, Allah që ka thënë surënë rumë, në jetin të rëthënë. Wa ma atëtu min riben në jerbuve, في اموال الناس فلا يربو عند الله. çdo kamë që jep nëse merr për më kushtot e njerëzit te Allahu nuk kushtuat apo. Don po kushtuat këto këto njerëz le të Allahu s'o kushtua von. Te Allahu di çka te te Allahu di çka te drua von. Allahu. Wa ma ataytum min zakatin turidun wajha Allah fa ulai kahumul mudhifun. E a dini me dit ku te Allahu ja shton? Kër ti jep një, përritë Allah, këtena ta që jep në zote, që kërë realiteti? Së përhanë, a kërësht i kundërt me ato që ti e shërëtëm. Allah përhatë, kërë ti merë, nuk e shtu, po kërë ti jep, kërështu, apën. Kërë po të jep nërmërë, unë e kërë të marë, a përshë e, i kom posë një qënë, i kom posë një qënë, i kom posë një, i kom posë një, i kom shtu. Ti përshë, kërë ti jep Shpimit mirës, duhet me te kalu vizlimën, shkëndijen, formalitetin, me u thudë pak në realitet, me qërë punë, pak më nërjushe, ma gjersisht me i shiku gjartë, e kuptan pasaj kujt për i sotë, e kujt për i pak sotë. E kuptan se ati që ka shtu, a për me ju ka shtua? E jo, vallat, ja që ka shtu, mena mirë atë, me në mështra. Me së mështra me një shtim, me një dimenzion e me dështim në dhe tjera. Po të shme konë, së qërë me në poral është ku po shtohet e ku po pakësohet. Kjo është për dunjanë, një shembull e ka shumë. Ndërsa për, për, për ahiret Allah xhallahu i thotë qartë ashtu. Waqadna ila ma amilu min amalin faj'alnahu haban manthura. Por na, më sillet Allah njirin te te zeptëria e tij e madhe. A vjen soshëmosh? A vjen po ona. Gzot e kopë disponimi se komë komë konjëni. Allahu bahijeton. Kur jaj jam. Asqodoshën. Do më dregoj Allahxhën Levara, çu ky është mashtrimi që ketu ndë. Apo? Mashtrimi ka qen atje e kto është realiteti av. Në dikush është realiteti i dunjës tokon, jaqir Allahu syt. Edh dikush është tek kurrët par Allahxhën Levara. Fokti i vonimit të hapjes së syve, edhe të prekjes të dhimbjes, vonimi i kësaj i bën të sonjer më më të keqën. Ja buzim qase vallahi sigurisht e kemi tek në qoha nëse për çdo vepër të keq për, për, për një njeri që për shembull si një njeri si bën ghiba e privon Allahun nga të fofërt në jetë në vjesën fofatu s'veç një, një herë si dikon e ka përbyer një, një a bën dikush ghiba vallahi kur ato kur s'bën ghiba më i bindëm një njëri për shembull s'veç të kan haram vjet, qër, ka në haram ja merr Allahu si dy vjet çart më kon a ka mundësi po s'ksyyr Allahu apo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 ndikon që njerën më vëme të keqën është edhe zbukurimje dhe stolia e të keqës. Zakonisht një produkt i cili në origin të ti nuk është tërheqës, stolia dhe zbukurodhëm. Nërsa e që qënësisht është i bukur, zbukurimet artificiale e shëmtojnë. Qështë të kjo punë? Pra ndaj produkti i ladh ka nëvoj për esetikë produktet rjohat në kod me për këtë arsye. Ngase originaliteti i tij e bën bukur. Për ato lazer kanë arritur para shumë dosha njerëz shërbejnë me diçka forma të reklamimit të zakëçës për me përdorçi si forma për reklamime më të mira se ato. Atë bashkë kjo e kanë përdor këto këto kë po kryka punën apo. Ne themi me që në esencë do shikuar a janë këto forma të legitimuara fatikisht për me reklamon themi na po nuk kanë nevoj e mira, e vërdeta që të reklamuat, apo që të ekspozot me njëra falsë, ose ështëm të nërë. ështëm po. të nërë. Po. Ma dje edhe, ma dje edhe, ajo falsë e dëmëtonë po. dë në bukarë, odo. Ramon i këmë të gjurë do, që i miren veshë, nëse telefoni është original, për mirëve, merë jam bushin original, se i ja aprish baterinë falsë, odo. Po. Apo? Ai duket po ka më mirë, mos e mosh në bursë fallse prisht origjinale. Islami nuk qonë për reklamat shumë tapa. Pse më, Islam nuk ka nevojë për originalitet. Veç me ka du të qysh është. Ç'ka as më shtu, as më paksu, as më aktru, as më e rishu korrë, bollos i bukur. Prandaj e e, e zbukurohet, zbukurohet ajo që është e keqje dhe stolia dhe dhe shkëlqimi i jashtëm dhe pojes më ku a bëjta. Mëso, nëse pasoj, Allah e shikojmë pasoj, vallë është se lidhës kokë me të bukurën. Lidhës kokë me të bukurën. Lidhës kokë me me me cilëtin. Lidhës kokë me cilësin. Por çka? Amballazimi jashtë apo mbulimi jashtëm, hmm. ngjyrat, e këtu e ka më që kur të kapsh, kur ta çel. Patë. Ka një sërë të produkte në eshtë kanë qenë ka produkte më të thëta. Si kanë marrë jasht? Ja kanë ndryu amballazhimin domosdoshmë. Në themel çajjetika me përmbajtje ja, apo kur ne ska të shoh. Po amballohet po njerëz me moral. Kur e pron çajjetika. Padai po, mosu mashtro pas amballohes. Mosu mashtro pas çajsht, mos pas sikimit. Shikon përmbajtjen e licencës. Dhe këtë ka përmend pejgamberi sa sallam te do të thotë. ë uh, Po paraqsa ka thënë Allah xhallahu an në Kur'an. Fa menzu jina lahu su'a amalihi fa ra'ahu hasada. Në surën fatën e jetin tete, Allah të thëtë, në honë, në së bështë si kursaj, shambullë, cilë shambullë? I është zbukuru pune e keqëja, e është etë mire, po. Ja kanë hjeshu të keqën, e i doket e bukurë. Në esenës, është e keqëja, po. Përndaj për të në vëzër, për e gamë bërës në qëfarë ka thënë? Ka thënë, gruëja, më martohët, për katër arsye ato. Kysooret, dikush një njeri i pëlqen një grua për katër arsye apo? Apo arsya e parë ka thon li jemaliha e bukur. E dyta ka thon li maliha e posëm. E treta ka thon li hasbiha, brejordja. Apo fyes ka, fara fyes një njeri i fortë, apo biznesmen. Ku diu brejord? Edhe katër të të të të... Ha, këtë këtë e katërta li diniha, për shkak të fyes. Ktu janë katër opsione në treg që i zgjedh një nj nj njërë, në opcion e përzjedhës. 4. Shumë njërë dhe që këj për shqipje? Njërë e për të të përra atër. Për shqipje përra. Pekama së ka thonë, ka për fej që është. Ka i tret i kjevdhën. Aja që i ka fej është edhe bukur. Gase, aja që i bën gume bukur është sjellë e saj, është moralë i saj, edukata e saj kujdesi soi, respekti soi, admirimi. Po edhe gruaja kur të më përzi të, të burrin, na sjell me bazën e bukurisë. Ka sa bukuria është mund të të facë, çka i duhet? Çfar bukurie bën për sy pe dikujt me fjalë shëmtuese? Apo, çfar bukurie është? Çfar bukurie të bën për shtypje apo me me me vepra tolta, nënçmuese, jo nje zorë. Çfar bukurie më vjen? Prandaj, tek lanë dimensionin e formalitetëve apo. Gruaja mortoj për shkak të thash ka thon pega bukuris ne kto pasunist shkon me vllanton ne krize ekonomike bien portoket tani çka i bën ne smune caktuar ne probleme caktuar vëllai s'dom për këtë bukuria fora atë edhe me met e bukur ose me met i bukur cilë si e ke që shëmtuar s'dom për ti me popull s'duket bë le hiç ajo bukuria preordja çka të kem pun preordja që atë po shambë nësta po një problem bojkotojnë atë korosë. Së doim në padondër po për shembull. E hupa. Nëse e ka fen, atë ka mundësi dhe herë më ropish më për këtë punë. Koros. Por çfarë çfarë s'e ka fen? Për çes s'e ka fen? I ka djetha. Edhe priornë e ka, edhe pasurinë e ka, edhe bukurinë e ka dhe gjithapon. Prandaj ka thon, "Fadhfurth bidhati din tari betadak." Ka nga pejgamberi sa më shikoj, "Fadhfurth" mos sikur të më kontin kërkem kërkem, e triumfoja edhe, edhe ka edhe moselsha. Atash i ka fen nëse do të na po sukses ato. Prandaj, jo zbukurimi, jo heshtimi, jo jo jua jo mballazhimet. Kto i bën njerëz fatkeqim si të marrë viktimë e joshve caktuar dhe me kon me të keqën, me kon me të mbrapshtën, me kon me atë që është jo parimor, jo njerzore. Ndërsa realiteti është ndryshaq. Prandaj e vërtetë vëllai flet vetë afta. Vetë vetë skonoj për azër. Skonoj për për avokat Sko nëvej për menagjira të, të marketingu të distribuimin. Sko nëvej për të, apsulit e shtërë. Ishtami s'ko nëvej për shtukënë. Ishtami nëvej për njerë që si kuptojnë fin dre dhe punojnë. Qëka që. Tjetë e shuajnë që au kje fjerënë. Veshtë. Bukuria kësë fjerë është në originalitetin sajë. Gjëzë dolin nga originaliteti, realisht, eshën të në kërthija. Këtu e në disa prej faktorve për shkacheve që i bë njerëzit nuk bë me të kjeqen, edhe pësa Allah u thash e ka nda miren nga e kjeqen. Dhe nëse pythja e dërës kaluar ka qenë, që fa nga duhet kjo normë, pythja në këtë dërës ishte, pëse njerëzit nuk bëjmë me të mirën, për bëjmë me të kjeqen e sëruan, edhe mbetet që të lasën edhe në të dërës në ashtë, në inshalla për disa pjesë tjejë që kambe me këtë, në thëtë si funksionan, e mira, të të mirët dhe e keqja të të kçinjëve. Manifestimi dhe zbërthimi praktik i një të keqje kur bëhet pjesë e dikujt. Allahu na bof me të mirët, dhe Allahu na bof me dashur të mirën dhe me përçafut të mirën. Na ruajti Allah për të kçinjëve dhe na ruajt nga çdo e keqje dhe nga çdo halje. Me kash për fundit ta kimdashum Zotit urën e shpëtimit. Sallallahu alehu Muhammedin dhe ala ahlih dhe sahbihi sallam besimmike.